Du lytter til Radio 24-7. Den originale stedl Velkommen til Q&A. Med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, og så herfra skal der lyde et velkommen til Q&A, Danmarks eneste holdningsborende mediemagasin. Vi sender i dag fra mediebranchens, man kan næsten kalde det midlertidige Ground Zero, Folkemødet i Alinge her på Bornholm, og i den anledning har vi sammensat, hvad vi selv synes er et knivskarpt panel af dansk journalistiks skarpeste penne og tunger til en debat om aktuelle emner i Mediedanmark. Velkommen til dig, manden i rødt, chefredaktør på Bladet på Massen, Også velkommen til dig, Nynne Bjerg Christensen, journalist og tidligere vært på Deadline. Tak. Og sidst, men ikke mindst, også velkommen til dig, tidligere chefredaktør på Berlinske, Anna Libak. For få timer siden, så kom det frem, at øh, du har valgt at skifte øh, journalistikken ud med den eneste pro profession, der faktisk er, har lavere tillid i befolkningen end journalisterne. Du vil gerne være politiker og stille op for Venstre i Hillerød-kredsen. Hvorfor har du øh, foretaget det karriereskift? Altså først vil jeg gerne sige, at det for mig er et vidnesbyrd om, at man ikke kan stole på pressen. Fordi det var slet ikke meningen, at den nyhed skulle være ude nu. Du vil gerne altså, kunne styre det. Jeg vil utrolig gerne øh, kunne styre det. Og det vil jeg jo øh, netop, fordi at jeg ikke havde forestillet mig, at vores debat skulle dreje sig om det. Derfor havde jeg aftalt med Anders Bækskov fra Politiken, deres politiske redaktør, at han først skulle smide det ud på nettet i aften. Men det er rigtigt nok, ikke? Jo, det er fuldstændig rigtigt. Og hvorfor øh, gør jeg så det? Jeg vil sige, for det første er jeg jo ikke opstillet nu. Altså, øh, jeg har meldt mit kandidatur... Nu må vi se, om, om Hillerød-kredsen vil have mig. Og så er jeg jo desværre heller ikke valgt ind i Folketinget endnu. Så jeg er hverken opstillet eller øh, valgt ind. Og derfor er det måske lidt tidligt, og, øh, men jeg deler dine forhåbninger, Mikkel, at jeg skifter min profession øh, ud. Og, øh, og hvorfor gør jeg det? Jamen, det øh, gør jeg, fordi jeg, øh, jeg, jeg blev opfordret til det og synes det var en joke. Det var min øh, reaktion på det. Jeg tænkte, nej, hvorfor i alverden skulle jeg melde mig til at få tæsk fra morgen til aften? Så det afslog jeg, og, øh, og så gik der noget tid, og øh, så var jeg i forhandlinger om forskellige jobs, og hver gang havde jeg det problem, at jeg syntes, jeg skulle stå og tale på vegne af nogle andre, og det pimte mig, øh, at jeg ligesom ikke øh, helheden forsvandt. Og så tænkte jeg, jamen Nana, det er jo fordi, du i virkeligheden er politiker og har været det i mange år, ligesom i øvrigt en massen. Og, øh, og der selv, øh, Mikkel, og ikke så meget Nynne, men også øh, dig, Henrik hvor tror vi, at vi jo forholder os til de øh, brændende samfundspolitiske spørgsmål, der er og giver vores bud på det. Og så tænkte jeg, nu stopper festen, at du har siddet der og ydret dig i, jeg ved ikke, hvor mange år, om det ene og det andet. Nu går du hen på øvrigtævernes holdeplads, og så forsøger du, om du selv kan gøre det bedre. Men jeg, jeg er blevet en ting i det, du sagde, det her med, at du var faktisk lidt i om, du gad få, du brugte udtrykket, tæsk, man får som politikere. Får politikerne for mange tæsk af sådan nogle typer, som sidder herinde, altså mediefolk? Ja, og jeg tror, at... Øh, ja, det synes jeg egentlig, de gør, og jeg tror, at det hænger sammen med, at det er de eneste, som ikke kan øh, sige sig fri for, at de har magt. Fordi vi har selv givet dem det. Og øh, magt er upopulær i Danmark, det er det jo, fordi alle folk siger, at de har den ikke. De har, kun, de har kun indflydelse. Det understreger man altid. De eneste, der bliver nødt til at indrømme, at de har noget magt, det er sådan set politikere. Og derfor, hvor retter man sine bekymringer og sin bebrejtelser altså hen? Det naturlige sted er at rette dem til politikere. De er synlige. Vi ved, hvem de er. Vi har selv valgt dem, og derfor bebrejder vi dem alt muligt. Altså, jeg kan godt give bare to eksempler. Det ene eksempel, det er i integrationsdebatten. Så siger man helt sådan, hvorfor, hvorfor er de politikere ikke sørget for, at integrationen virker? Hvorfor de ikke øh, integreret øh, det store muslimske mindretal, vi har? Jamen, det er jo latterligt, fordi vi ved jo alle sammen udmærket. hvad vil det sige, at folk bliver integreret? Jamen, det vil sige, at de får danske venner. Det er jo os som borgere, der skal invitere muslimske medborgere hjem. Det er virksomheden der skal give dem arbejdspladser. Det er, ikke, det er jo ikke politikerne i Folketinget. Og dog taler man hele tiden som om, at det er, er politikernes ansvar. Et andet eksempel, jeg så, det var Lise Eholm, som jeg har rigtig, rigtig stor respekt for. Tidligere skoleinspektør på så vidt jeg husker, er det røde Følmandsgæde, Følmandsgæde. Ja, Følmandsgæde skole. ja. at hun skrev en kronik i som handlede om, at hun havde kigget ud af togvinduet, og der lå simpelthen så meget skrald langs banen. Var det, der da ingen politikere, der kørte med tog, sagde hun så også. Jeg tænkte, hvorfor det her altså, skulle Hvis de så gjorde, skulle de så ud på banestrækningerne samme skrald? Nej, men så viste det sig så, hun mente, at de skulle få kontanthjælpsmodtagerne øh, til det. De skulle fjerne det skrald på banestrækningerne. Og så tænkte jeg, kunne det en gang imellem være, man sagde, Kære medborgere, jeg skammer mig over jer samt skrældet op. Det samfund vil vi ikke have, i stedet for at synes, at det var naturligt og ret anklage. Men... <trykker> okay. Så er politikerne i gang. Og nu skal vi jo så have de to øh, journalister i stedet, fordi altså, det, som Libak Anna... jeg, jeg siger, at I, I får hård ved det. Anna har altid været lidt skør, og derfor kommer det ikke helt bag på mig, at det, at det er endt, som det er et uh, til videre. Og jeg ønsker dig alt muligt held og lykke, Anna, men jeg synes ikke, du har ret i det når du siger, at præst bare altid er på nakken af, af politikerne. Altså, så kan man sige, jo, det kan godt være, vi er det, men jeg synes, de skal være bedre til at stå fast på det, de vil og kan. Og det tror jeg faktisk godt, du kan. Um, og jeg synes også, at du har ret i, og det har Henrik Dahl faktisk også sagt, da han gik ind i liberal Alliance, at på et tidspunkt har man som kommentator stået så længe og brede på sidelinjen, så må man også gå ind og tage ansvar, selvom det så uh, koster noget. Uh, jeg, jeg synes, det afgørende er sådan, at nogle gange, at politikere også opfører sig dumt. Uh, og derfor så får de tæsk. Jeg synes, der er en tendens til, at politikere taler verden som sort-hvid. Det er der i hvert fald nogen, der gør. De nogle gange taler mod uh, bedre vidne, altså taler om problemer på en måde, Lige, rart, som siger, siger, befolkningen taler om dem som noget, der bare kan løses. De taler til hinanden, som om, at, at hinanden er idioter. Jeg har tit tæt på, at jeg faktisk synes, at kommunalpolitik er langt mere konstruktiv end det, der foregår på Christiansborg. I kommunalpolitik, der kigger man ikke særlig meget på ideologier. Man er pragmatikere og finder en løsning, og det er det, der karakteriserer vores samfund. Så jeg synes faktisk, at pressen helt rimeligt er på nakken af politikerne, fordi de siger og gør dumme ting af og til. Og ja, det, det, synes og det, synes det kan selv du selv selv jo lade også, være med. Det synes jeg også at det, du egentlig siger. Altså, du starter med at sige at øh, vi er for meget øh, på nakken af politikeren, hvorefter du sådan set, for meget, så I med alle argumenterne for, hvorfor vi skal være på nakken af politikeren. Altså opdelingen må vel være, at øh, politikerne, som har magten, øh, vi skal kontrollere den magt, og øh, når man stiller sig op øh, som politiker, så må man jo også forvente, og det tror jeg sådan set at også alle politikere gør, det der er bare desværre sket, synes jeg, det er, at politikerne forventer, at pressen opfører sig nøjagtigt, som politikerne ønsker af ting, der skal ud. Og det er i virkeligheden den udvikling, som er kommet de seneste år. Og så er der så synes jeg også, jeg synes det er helt naturligt at man som tidligere chefredaktør eller som debattør, går ind i politik. Altså, jeg har ikke selv lyst til det, fordi jeg synes mit talerør meget bedre øh, på ekstrabladet. Men dermed har jeg jo sådan set også sagt, at jeg anerkender fuldt og helt præmissen om, at øh, også som chefredaktør, når man har sådan et kæmpestort medie i ryggen, så har man jo en kæmpestor magt, og den magt kan man jo forvalte på forskellig vis. Og vi er jo, i pressen er vi jo sådan, at vi både er nogen, der laver journalistik, så har vi en stor debat kørende, og jeg er glad for at have dig i opinionen på Ekstrabladet, det kan du også fortsætte med, det er der ingen problemer i. Og så er vi nogen, der har holdninger. Og de holdninger, synes jeg, folk har brug for, at også nogle af de større medier, tager stilling til det, der foregår i samfundet. Men en er det ikke en glidebane, at du her som ekstrabladet chefrektør sidder og kender, at du er en slags politiker? Skal du ikke holde dig til objektivt og beskrive, hvad der foregår derude, og så stille nogle kritiske spørgsmål til politikerne? Jeg prøver at høre, objektiviteten er død. Forstået på den måde, at vi er nødt til altså alt, hvad vi får. Hvis vi går og bilder folk ind, at vi som medier er objektive, altså vi udvælger, hvad vi vil beskæftige os med, det er også en, altså en form for, kan man sige, ikke-objektivitet. Det, man skal kunne stole på, det er, at når vi laver journalistik, så hører vi alle holdninger i en sag, vi kommer hele vejen rundt. Vi er ikke båret af den holdning ind i journalistikken, andet end, at vi jo selvfølgelig har valgt at fokusere på noget. Når vi laver hele den her Danmark kampagne som vi laver på Bladet, så ligger den jo fuldstændig i linje med Ekstrabladets tradition, som er at tale magten imod. Og magten i Danmark i dag taler om flygtninge, på en, synes jeg, nedladende, dårlig måde, som om der er kæmpe problemer. Derfor er jeg helt inde med Nyn i, at når man faktisk kommer ud og ser, hvad der foregår i kommunerne, så ser man, hvordan politik bliver forvaltet på en helt anden måde end på Christiansborg. På Christiansborg er det slaglinjer, det er et forsøg på at vinde nogle stemmer, uden egentlig at ville synes jeg, at løse problemerne, når du kommer ud i kommunen. Så det er en praktisk tilgang til, at der kommer nye borgere, altså indvandrere i kommunen. Det skal løses. Det gør vi her. En ting, jeg tænker lidt på det. Er, jeg jeg synes altid man hører den her ting når, når der er nogen der skifter fra journalistik til, til politik, hvilket jo er noget man ser ofte, Mats Fuglede, som også er på Radio 24/7, er nu også kommet i Folketinget fra Venstre. Og der er en lang række andre som, som er gået sammen med Ske er klub derinde. Ja, den, den blå Radio 24/7 klub. Men, men så hører man jo altid den her nu bliver, jeg på et eller andet, nu bliver jeg nødt til at tage ansvar. Jeg har bare siddet på sidelinjen og, og larmet og haft holdninger til alt muligt. Men jeg synes også det er måske sådan lidt den, den, den, man kan sige det er en meget god vending i forbindelse med at gå ind i politik, men er det ikke også lidt billig? Er der ikke noget vigtigt i, at der sidder nogen, der netop er ubunden af politiske interesser, som kan sige, hvad de vil? For der er en del holdninger, Anna Libak, som du kommer til nu, hvad kan sige, som du ikke vil kunne melde ud på samme måde, som du har gjort tidligere, fordi der er en partilinje, som skal følges. Altså, jeg vil sige, at, øh, at frem til valget, øh, der forbeholder jeg mig ret til faktisk at, øh, at sige, hvad jeg mener. Øh, fordi når jeg vælger at stille op for Venstre, så er det jo fordi, at det er det parti, øh, jeg er mest enig med... Så man kan sige, at, at, at grundpositionerne deler jeg med Venstre. Men så kan der jo være en, en masse konkrete spørgsmål, hvor jeg øh, afviger. Ikke? Altså jeg synes for eksempel, nu ved jeg ikke, kender jeg ikke regeringens holdning til Nordstrøm 2, <laughs> den gasledning, som, som løber mellem Rusland og Tyskland, men der ville jeg da ønske, man havde mod til at, at, at, at sige nej. Til den, ikke? Og det er jeg ikke sikker på, at det, at det ender med et nej. Men der vil jeg forbeholde mig ret til at sige, jamen, hvad mener jeg? Og det vil jeg, fordi at det, er, det er jo vigtigt, at folk øh, kender mig og ved, hvad jeg står for, hvis de skal stemme på mig. Altså, øh, så, så det, det mener jeg egentlig vil være, en, øh, altså, øh, at, at det, øh, det tjener øh, vælgerne. Men det er jo et meget godt eksempel på, Anna, også, at der kan du blive nødt til at gøre vold på dig selv på et senere tidspunkt. Fordi hvis nu den officielle linje i Venstre er modstridende med den, du har i forhold til den der gasledning, jamen så bliver du som eventuelt nyvalgt folketingsmedlem nødt til at rette ind. Ja, og så kommer du til at stå og se halvdom ud. Altså, der vil jeg gerne sige, der, der jeg gerne sige øh, om det, at det er klart, at når jeg for, øh, først er kommet ind, så er det klart, at jeg jo ikke vil dvæle længe ved det, jeg er uenig med partiet i, men koncentrerer mig om at erklære min... Altså, Øh, det, det, for at forsvare det, jeg faktisk er enig i. Men det er jo ikke anderledes. Men der er det jo igen. god journalistik at spørge dig til de ting, du tidligere mente. Om du stadig mener dem, eller du ja. pludselig... Men, øh, men har... en af grundene til, at jeg rigtig godt kan lide Venstre som parti, det er, at jeg tror øh, godt, jeg kan øh, sige, at det er et rummeligt parti. Der er plads til forskellige holdninger. Journalister kalder det vi, kalder det splittelse og øh, øh, lejre. Øh, men øh, men der, der er jo ikke nogen, der får frataget deres ord, meget øh, mig bekendt eller øh, bliver smidt ud af øh, folketingsgruppen. Men det hører med til at være liberal, at man anerkender, at der er ikke er en facitliste. Man kan godt som liberal øh, lægge øh, øh, tyngden Men forskellige Anna, Anna, det vil jo være dejligt og befriende for os, der bliver i medierne, hvis du bliver ved med at sige det, du mener. I stedet, for, øh, I stedet for... Og det synes jeg, jeg synes i virkeligheden, at det er en ekstremt øh, vigtig sætning. Fordi jeg synes, det er enormt meget, det politik i dag øh, handler om. Det er, at man ikke siger, det man mener. Men man siger, det man tror man får mest ud af, eller det, der passer ind i partidisciplinen. Man må ikke sige, jeg synes, der er rigtig mange i Venstre, der siger, hvad de mener. Og så næste, altså det, det, det har jo ført til talrige historie om, at Venstre er ved at brække midt over, og der er to fløje, der er Christian Jensen-fløjen, og der er af Støjberg-fløjen. Når jeg kigger på det, så hører jeg ingen sige, at de ikke går ind for en stram øh, udlændingepolitik øh, og gerne ser, at der øh, fortsat kommer få asylansøgere, og at antallet af familiesammenføringer ikke bliver stort. Men, men, men, hører I nogen andre? Jo, I nogen jo, men de I hører, er de hører inden... det sagt på to forskellige måder, og det er sådan set nøjagtigt det, som striden i Venstre handler om. Der er støjbærfløjen, som aldrig kan anerkende, når noget går fremad, og så er der en anden en klassisk liberal fløj, mm. som går ind og siger, prøv at høre, altså vi er også nødt til ind imellem at påpege, at der faktisk er ting, der lykkes, fordi det er vores egne folk ude i kommunerne, der får det til at lykkes. Men der er jeg et spørgsmål til Poul massen, fordi der er det jo, undskyld, Madsen, er jo så en Libak's point der, jamen hvorfor ikke bare anerkende, at det er udtryk for, der er to holdninger i venstre, og så er frem for at lave historien om, at der er en splittelse som noget negativt. Igen, fordi at når man går ind på Christiansborg, det ved du om nogen, så er det nøjagtigt det, det handler om. Altså også i partigruppen. Måske ikke fordi det er det, du beskæftiger dig med? Ja, men det er det også. Altså, vi, vi, det er jo ikke sådan noget, der er taget ud af en kontekst. Altså det fylder enormt meget i debatten i Venstres Folketingsgruppe. Altså hvis, hvis jeg ikke havde en fornemmelse af, at det fyldte meget i Folketingsgruppen, så ville vi aldrig lave historien. Det fylder rigtig meget. Mm. Jeg er også spændt på at se, hvordan Anna, du vil forvalte en eventuelt faglig uenighed. For eksempel uh, rent udenrigspolitisk i forhold til det, du ved rigtig meget om, nemlig Rusland. Det, jeg beklager mest i den her sammenhæng, det er, at pressen en god uh, russlandsekspert uh, og en god figur i den sammenhæng. Fordi fra nu af vil alt, hvad du siger, blive gjort uh, og vil blive gjort uh, utroværdig og vil blive tænkt ind i en politisk kontekst. Uh, det, det tror jeg er svært at ændre på, og det beklager jeg. Har, har, du, har du gentænkt det? Altså, at du faktisk har stækket din egen tyngd i egen troværdighed ved at melde ud som politiker? Nej, fordi jeg har tillid til, at det kan I sagtens håndtere. Det tror jeg ikke. <laughs> I den, <jeg> ikke. <laughs> i den øh, forstand, at, øh, at øh, jamen, jeg, jeg har jo øh, ydre mig om udenrigspolitik i så mange år, så folk kender jo, ved jo godt, øh, hvad jeg mener. Altså, og derfor vil, vil de jo øh, også kunne se, hvis, hvis jeg pludselig mener noget øh, helt andet. Altså også fordi mine synspunkter på en række områder... Øh, har stukket ud. Altså, jeg har jo for eksempel øh, koncentreret mig om, fordi jeg synes, at alle andre, eller mange, langt de fleste andre, gjorde det øh, samme, at fortælle, at øh, der, der er en grund til, at amerikanerne øh, valgte Trump. Og øh, fordi han er et symptom, øh, og ikke årsagen til problemet, altså, så skulle man gå i gang med at fatte, jamen, hvad, hvad han udtryk for. Altså, det har jeg jo hele tiden øh, ment, og det, det holder jeg jo ikke op med at forklare amerikansk, Øh, udenrigspolitik set gennem den øh, prisme. Alle kender min øh, position på... Det er bare ikke se, at der er nogen, der gider lytte. Nej, nej, nej, altså Det, man kan... meget... Det har jo været en erfaring fra <laughs> nogle af dem, der er gået ind i politik. Altså Man kan sige, Henrik Dahl har jo altså oplevet, at... at at han har haft svært ved at tiltrække det samme publikum som tidligere, ikke? Jamen, fordi havde, det, det politiker han, han holdt jo en hel masse fornavn tidligere, og det, det og gik simpelthen det gør, fra 100 den. til 0. Det var jo, så var det jo lige pludselig politikeren Henrik Dahl, og ikke ja. længere sociologen Henrik Dahl, man skulle have i studiet, ikke? Og der, kunne det, der er du jo så også blevet politikeren, er lige bare fra, fra i dag. Fra Men altså, det... det... Plus, plus du kan komme til at vente 10 år på at komme i udenrigsudvalget. Altså, fordi du nu kommer ind i... Altså, hvis man nu forestiller os, at du kommer i folketing, det, tror jeg, du gør. Øh, at så skal man ind i hele den der... Øh, nederst i, i rækkefølgen, og så kan man få lov at kæmpe sig til at komme til fiskeriudvalget, og så kan man komme videre til landbrugsudvalget, og så kan man, hvis man er rigtig dygtig, komme helt frem. Ikke? Ja, ja, men livet er skrækkeligt. Jeg, jeg <laughs> måske ja, også det er en endeløs en, en, en en række af, af, af, af nederlag. <tryk> Jamen, altså, det, det for, og det tager jeg æ, gerne æ, æ, på mig. Men øh, jeg mener bare, det er jo også en trist, at altså det er jo præcis det, der var årsagen til, at da jeg i sin tid blev spurgt, kunne du tænke dig at melde dit kandidatur til Hillerød, så tænkte jeg, nej, det gør jeg godt nok ikke. Hvem vil frivilligt gøre det? Og I bekræfter mig jo også i, at øh, alle mine indvendinger, men så må man bare sige, at hvad er det for en måde at se på folkestyret på? Altså nu prøver jeg at, øh, at melde mig ind, og jeg håber, at, øh, at, at jeg bliver valgt. Og øh, jeg, jeg tager det på mig, og givetvis vil der være nogle ting, jeg fortryder. Forhåbentlig vil der også være nogle ting, jeg bliver positiv Men Det, år, det, det år, synes jeg der også er også, vi skal ønske heller. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, men, uh, <laughs> alt held er lykke med dine politiske ambitioner, og, og valget kommer jo inden så forfærdelig længe, så finder vi ud af, om, om det skal lykkes for, at der er kommet ting. Vi skal lidt videre i, uh, i dagsordenen her, men vi bliver alligevel lidt ved det, vi allerede har talt om. Fordi en massen nævnte jo på et tidspunkt, at uh, jamen, det der med, at man som journalist også er politiker, det er ikke helt forkert. Øhm, og, og det bringer mig til at spørge dig på en massen. For øjeblikket, der kører Ekstrabladet en kampagne, kan man vel godt kalde det. Øh, vi opfordrer os alle danskerne til at melde os under fanerne til et øh, karnevalsprojekt af alle ting, som du øh, foranstalt dig. Hvad, hvad er det, det handler ja, det om? det hedder Danmarks Længste Maskebal. Altså, det er et, øh, en måde, hvor vi på Ekstrabladet gerne vil udstille øh, burkaloven på. Vi synes, det er, undskyld mig, en latterlig lov, øh, som... Øh, skal begrænse 6-8-10 kvinder i Danmark i at gå i burka. Og så skal vi pludselig alle sammen køres ind under sådan en lov. Og øh, de vil ikke sige det direkte, de fordi så er de imod, at man ikke må forskelsbehandle folk i Danmark. Så derfor har vi lavet en event øh, på Facebook, øh, hvor man melder sig til Danmarks længste maskebal. Og det vil sige, at hvis man skal til maskebal, det står der i loven, så er der en undtagelse. Så må man godt have hovedbeklædning på fordi man skal til et maskeball. Så dermed, og da vi ikke har sat nogen dato på, hvornår øh, maskeballet skal afholdes, så er det sådan, at øh, alle, der melder sig til vores Facebook-event, vil fra nu af kunne gå i burkan i kap, øh, i have en, en eller anden maske på, Vi gør hvad de vil, fordi det er sådan, at øh, man fremadrettet, øh, så bare kan sige, at jeg er på vej til maskeballet. Ja, lad mig spørge dig, Nynne Bjerre. er det øh, journalistik, det her, er det politik, er det aktivisme, eller er det en event jeg er lidt i tvivl om, hvad pointen er, bortset fra at profilere ekstrabladet som sådan, øh, som sådan fræk og, og frimodig og fridsøende og sådan noget. Det må man jo sige, at ekstrabladet har en lang øh, tradition for, øh, med mange kampagner, jeg har ført. Altså, så, så vidt jeg husker i slutningen af 80'erne og 90'erne, var det jo faktisk indvandring, der var en stærk kampagne imod. Øh, I har ekstrabladet, I har også ført kampagner, tror jeg, mod brutalistisk arkitektur, øh, øh, og øh, mange og forskellige og, ting. Og, og, det er lidt, at det kan kaldes en øje. Øjeblik, øje ja. Øje lige præcis. Og, og det var jo vigtige diskussioner, der blev sat på dagsordenen dengang. Og det får mig egentlig til at tænke på, det synes jeg, at lovgivningen er ligegyldig. Det vil jeg godt medgive. Den, den skal ikke ramme uh, særlig mange mennesker. Uh, men, men jeg synes også, at det her er ligegyldigt, Paul. Nej, altså, men uh, hvis jeg lige skal godt færdig, så, så det, jeg så faktisk og tænkte over i morges, da jeg fik temaerne for den her debat, det er jo også, hvor og stærken indflydelse har haft. Hvor stor en magtfaktor I har været, og hvor lidt der er tilbage af det i dag. Og det er jo også historien, altså det er ikke for at genere dig, men, men det er jo også historien om et meget diversificeret mediebillede, vi har her i dag, at det kan ekstrabladet da godt sætte på dagsordenen og lave et maskebal, og, og hvad så. Jamen, at øh, en hel masse mennesker, melder sig til det. Man får gjort opmærksom på det. Det, der jo altid, synes jeg, går galt for journalister, når man diskuterer Ekstrabladet, det er, at man tager udgangspunkt i, hvordan Ekstrabladet var en kæmpestor magtfaktor på papir. Og så glemmer vi, at der faktisk er en million danskere, der hver eneste dag klikker ind på ekstrabladet.dk. Og det Men vi... vil sige, at vi har aldrig, vi har aldrig for Ekstrabladet, ved min påstand, vi har aldrig været større, end den er nu. Den er bare på en anden måde, fordi at mediemarkedet er på en anden måde, og alting går meget hurtigere. Det vil sige, når jeg laver et maskebalt for tre dage siden, så er det godt være, at det er glemt om en uge, så, men så finder vi på noget nyt, fordi at hele tidshorisonten i øjeblikket er, at alting er simpelthen på speed. Men hvad tænker du, Anna Lieberg? Er det på en måde der nu er vi ferie med at bevæge sig over i din fremtidige metier? Nej, altså jeg tænker, at øh, han er i gang med at modernisere Ekstra Blad. Fordi jeg øh, hørte den debat om, hvorvidt Siden i pin fortsat øh, skulle være der, fordi andre jo dropper Siden i pin. Og så opfattede jeg det her, nu har I den her burka -event, om det måske var, at de vil give Siden i pin burka på, <laughs> i stedet for, at, øh, at I på den måde vil føre kvindekampen op to date. Hvad mener jeg med det? Nej, det jeg mener, det er, at jeg synes, det er en lille smule grotesk at Ekstra bladet til kamp øh, for burkan fordi altså, jeg kan godt kende en, en kvinde i telt når jeg ser hende. Og det er altså ikke det er ikke kvindefrigørelse, I, i kæmper for øh, der. Altså de steder hvor kvinder går i burka, øh, det ved øh, Mikkel mere om, fordi øh, Mikkel han er jo øh, ekspert i øh i burka. Nej, i rå, islamisme. Men er det ikke rigtigt at sige, Mikkel, at de steder, hvor hovedparten er kvinder... Går, det er også de steder, hvor inden... man stener for utroskab og den slags. Altså er det ikke faktisk sådan, der er sådan en stiafhængelighed mellem burkan Nej. og drakoniske straffelove? Men Anna, Anna vi er jo, ikke, er jo ikke i gang med at føre kampagne for, at kvinder i Danmark skal gå i burkan. Nå, det tror jeg. Ekstrabladet er i gang med at føre kampagne for, at man ikke skal lave latterlige lovindgreb fordi det sådan er, bliver sådan en symbollovgivning i stedet for. Jeg synes, at politikerne skal bruge deres tid på at løse problemerne. Der er ikke et reelt problem i Danmark med burka. Jeg synes heller ikke, at kvinder skal gå i burka eller noget som helst. Jeg synes, at politikerne skal finde ud af at løse integrationsproblemet. Derfor vil vi udstille, når de laver en lovgivning, som vi synes er latterlig. det er jo rigtigt, rigtig, hvad Poul siger, Anna. At det her er jo endnu en, en pind øh, i, i muslimernes ligekiste, det er endnu et lys i, øh, i stram, strammernes kage, øh, og fred være med det. Men hvis man skal øge agtelsen for folkestyret, så vil det da være naturligt at tage fat i nogle store problemer, og ikke de små, som enhver kan se på 28 km afstand, handler om symbolovergivning. Altså, jeg, gerne sige, nej, jeg vil gerne sige, hvis du kigger, altså det, det er meget sådan, at vi forsøger at gøre det her til en... en en dansk øh, debat. Altså sagen er den, hvis du kigger ud over Europa, så er der en lang række lande, der har forbudt burkan, og vi har med sanden af alle domstole, har vi den europæiske øh, menneskerettighed, der men, men, men, men, tror for, det er, det... at det er en god idé at gøre det, og hvorfor? Den, er jo, den, den kæmper jo ellers øh, generelt for religionsfrihed. Omskæringsforbuddet, den vil være lodret imod, øh, som ikke Anders kæmper for, men den siger med hensyn til burkan, så er det fundamentalt, siger den, det er fundamentalt, Men... at man kan se hinanden i et samfund, for det er forudsætning for tillid mellem medborgere. Det er da rigtigt, hvis du ikke Men kan jeg se, hvad du tænker lige, Nu er jeg bare med... lige uh, vende tilbage til medievæggen, fordi vi er jo trods alt et mediemagasin. Uh, synes du, så også som tidligere chefredaktør, uh, at det er journalistik, eller at det er aktivisme, det her? Jeg synes, det er vældig underholdende. Altså, fordi jeg har jo set, det er nøgne mænd under. Og jeg har da også været... Nå nej, er, er det jeres ven, eller er det Galsøssevend? Nej, nej det Nå, sødse men, sødse. går rent, der er jo nøgne mænd rundt i Burka, og det er da stærkt appellerende. Jeg var da lidt på en af kjolerne, og så trippede han ja. så tilbage. Det skulle han ikke nyde noget af. Men, men aktivisme eller journalistik, hvad tænker du? Jeg tænker, det er jo i, i huset politikens ånd, øh, kan man sige, ikke? Jeg tænker, at det er aktivisme, men det, jeg, jeg synes det er, det er sjovt. Altså, jeg har intet imod det. Men, men Anna, som publicist, lige, at I for, i forhold til det, altså, kan du ikke åbenlyst se, at altså, hvis, hvis der var nogen, der forbød folk om at gå i med øh, hammer- og sejl-t-shirts eller noget andet på, på offentlig gade og vej, så vil man jo umiddelbart kunne sige, at jamen, det var et brud på ytringsfriheden. Er det ikke også det, der er tale om her? Altså, det er vel, en, en folk vælger noget, der tydeligvis er et religiøst symbol, som man fratager muligheden for at gå med. Kan du ikke som publicist anerkende, at det er et problem, hvis ikke som politiker? Nå, prøv, prøv at høre. Det der er sagen, det er, at jeg, jeg mener sådan set, at det er tildækningsforbud, at det er godt, det hedder tildækningsforbud, for jeg mener, det er lige så problematisk, hvis det er, er to autonome, der kommer ind i et S-tog, og du ikke kan se, hvem det er ved du hvad? Jeg bliver da lige så hammerde jeg sidder der ikke og tænker på andet. Det der er problemet med, det er ikke religiøs påklædning. En chador giver mulighed for at sløre dig fuldstændigt. Du behøver ikke kunne se så meget som en lille tog. Det er bare ansigtet, jeg beder om, fordi ellers så er det angstprovokerende. Jeg ved ikke, hvem der er inde bagved. og i tider med islamisk øh, terrorisme, i tider med vold fra autonome mod politiet, jamen så, så er det da et rimeligt krav at kunne stille, at du kan se bare ja, ansikter. Jamen det gør man jo også. Altså du kan jo ikke køre i bus på et buskort, hvis du er i Burka. Du kan ikke køre i bil, du kan ikke kigge dig rundt øh, over nakken. Altså, jeg har det sådan, hvorfor ikke bare vælge de praktiske løsninger og sige, jamen sådan er det, at hvis du ud ude og køre i bus i Danmark, så, så kan du ikke være i Burka. Altså, det politikere, politikerne, altså, I gør jo, nu kalder jeg dig politiker, men det er du jo ikke endnu. Men, men politikeren gør jo det her. En eneste grund, det er, at man vil skabe et symbol i befolkningen, om at her har vi et stort problem. Der synes jeg, det er journalistikkens fornemmeste opgave at gå ind og påpege, hvis noget, man vil skabe som et problem, ikke er et problem. Jeg har altså også til gode at føle mig truet af en kvinde, der går med et barn i hånden i en burka, hvis jeg da nogensinde kan komme i tanke om, at jeg nogensinde har mødt en, fordi det skal man jo faktisk gøre sig umæg for i, selv i København. Så, øh, så nej, jeg, jeg føler mig altså ikke troet af, jeg ikke kan se folk i øjnene, jeg føler mig troet af indvandrere, som kan komme ind, altså indvandrere, unge indvandrere, der er en, der kommer ind i tog og buller rundt og osv. Jeg synes, øh, jeg er enig med lige at problemet er til at, at overse, selvom det er selvfølgelig principielt er rigtigt, at vi skal støtte øh, kvinder i og, og kaste burk. Men Martin, det, jeg det kan du ikke få på, meninger jeg vil godt lige holde lidt fast i det der med, med aktivismen, fordi det er jo sådan et stunt, en event du det, det er I, i gang med her, du har ikke en frygt for, at det, det at vi nu engagerer og involverer jer så meget i sådan et spørgsmål her, det, det stikker jeres troværdighed i andre sammenhænge? Nej, det har jeg ikke, fordi... Øh... Den har så lav i fodbold. Ja. Nej, den, den har det godt. Jeg ja, er lykkelig og glad. Nej, men nej, det er jeg overhovedet ikke bekymret over, fordi jeg tror, at folk sådan set også forventer, at vi laver den her type ting, øh, fordi det, det, som vi jo klassisk set eller historisk set har været godt til, det er at sætte tingene på spidsen. Og det gør vi også her. Og... Øh, det andet, vi laver med Ny Danmark, det er sådan set også et forsøg på at give nogle praktiske anvisninger til både politikere, danskere og nye danskere om, hvordan man skal gøre ting. Så kan man kalde det konstruktiv journalistik. Det var et de udtryk, men, men, men, som jeg havde er jeg forfærdelig gammeldags, nej. hvis jeg tænker, at, at, at, at et, en vis holdninger skal man kunne finde på lederplads, og det er så det? Jo, ja, men der, der er det er jo i gammeldags, fordi... Hvorfor? Fordi i den, den nutidige digitale verden, så er noget af det, man kan gøre, det er selvfølgelig at lave en eller anden spredning af nogle holdninger på en anden måde. Og en af de bedste måder at gøre det på, når man nu er et klassisk medie som Ekstrabladet, så er det at lave en event på Facebook, fordi Facebooks algoritme er, at hvis du melder dig til min event, så ser alle dine venner det. Mens hvis jeg lavede en klassisk øh, avis historie og lagde den ud under Ekstrabladets logo, så vil Facebook sortere i, hvem der kan komme til at se det. Er simpelthen, det her er et, en, et fuldstændig udspekuleret forsøg på at benytte sig af de muligheder, der er øh, i den moderne digitale verden. Hvad tænker I om det? Nej, jamen, altså, som, som jeg nævnte altså, det så øh, synes jeg, står ikke fuldstændig frit for at, at føre kampagnesjomistik. Det har de gjort mange gange. Som sagt, øh, først var de imod indvandrere, og nu er de så, nu, nu, nu skal der lidt medvind på cykelstien, så... Jeg kan det, altså ikke er... se nogen troværdighedsmæssige problemer i. Nej, også fordi kampagnesjournalistik er jo netop karakteriseret ved, at, øh, at det er åbenlyst. Altså alle ved, at det er det, der er tale om. Altså der, hvor jeg, jeg er uenig med Paul Madsen i, at, der, at vi ikke stadig har et ideal om tilstræb objektivitet... Og, og, og det synes jeg er et problem, at, at du siger, at den findes ikke. Altså, jeg synes stadig... Ja, den findes ikke i vores holdningsunivers. Nej, ikke i holdningsuniverset. Ja, altså, det er klart, at i det journalistiske univers, der er, er det selvfølgelig en objektivitet. Ja, altså, for, for det, det synes jeg er et større problem i en åbenlys aktivisme. Det ved alle, hvad er, og er fri til at mor sover, ikke? Men det er der, hvis du ikke kan regne med, at der i nyhedsjournalistikken, at modpartens... Og med modparten mener at det, der går imod vinklen artikel at de bedste argumenter imod den vinkel ikke bliver præsenteret i den artikel. Hvis ikke det er, et, at, at noget journalisten tilstræber, så er der et, et problem. Og det ser vi jo flere og flere øh, medier, jeg hævde, hvor at, øh, jamen, jamen, at, at man ikke føler, at man bliver nødt til at præsentere modpartens. Men det synes, er, synes jeg nøjagtigt problemet. også er problemet i øjeblikket. Det er, at man laver de der blandingsformer i den klassiske journalistik. Jeg vil betragte det som dårlig journalistik, hvis man har det, jeg plejer at kalde journalistik. Det vil sige, at journalisten går ud på forhånd og har et facit, som virkeligheden så skal passes ind i. Og det holder ikke en meter. Men på en Mærsen, er det ikke præcis det, I gør med jeres kampagne i Danmark. Der går I ud og siger, hvordan I mener, at dialogen den er for dårlig på, på nogle givende præmisser. Det går meget bedre. Der har I jo allerede defineret, hvad jeres facit for den form for kampagnesjournalistik. I bedriver på den måde. Vi går ud ja. og siger, at vi starter med at prøve at undersøge. På klassisk vis problemstillingen, og problemstillingen er at tage rundt og snakke med folk. vi har jo defineret, det står jo i faktaboksen inde på jeres men, hjemmeside. Men det, det går ved, godt med integrationen, og debatten er dårlig, ikke? Jo, debatten er dårlig, og det vil sige, at det går bedre med integrationen, end det gjorde for to-tre år siden. Der er en helt række problemer omkring integrationen, som vi også har peget på. Altså, kriminaliteten er stadigvæk højere blandt, blandt indvandrere, end den er blandt uh, folk, der er født her i landet, med, som ser ud som os, ikke? Altså, blege. Og der er en lang række også omkring ligestillingsproblemer. Øh, og der er for eksempel noget af det, vi siger i vores holdningsunivers, i de fem råd, Østlemmer, jeg har lavet, det er, at vi skal ikke acceptere, at der ikke er ligestilling i det her land. Altså hold nu op. Altså det, det er sådan, det er, hvis man er i Danmark. Men okay, Poul, nu synes jeg heller ikke, du skal blive alt for heldig, fordi det er da sket 100 gange øh, på Ekstrabladets redaktion, at, øh, at man at man finder en, øh, en vinkel, som man synes lyder interessant, og så siger man til hinanden, vi skal have en til at sige prik, prik, prik. Altså, det sker der hele tiden. Det Jamen, sker det, også i hos jer. Jo, ja, jo selvfølgelig. Altså, det er jo, journalistik er jo udvægelse. Det er jo sådan set også derfor, at i journalistik er, at man vælger at gøre noget. Men man kan så sige, hvis nu virkeligheden viser sig at være anderledes, end den var ved redaktionsbordet, mm. så kan det jo ikke nytte noget noget, at man har taget det facit med ud i virkeligheden, og så bare køre videre ud af et spor. Det kan du sikkert finde eksempler på. Det er jeg ret sikker på også på ekstrabladet gennem årene, at vi har gjort det. Men det har også været forkert. Og det er da noget af det, som i den interne evaluering, det er, hvis vi bliver for ensidige med noget, eller glemmer at tage modpartens argument med, jamen så har vi et problem. Det synes jeg, alle journalister har. Du lytter til Radio 24.7 at det her skal udvikle sig til et rent ekstra bladsmagasin, men, men vi bliver alligevel lidt ved din øh, udmærkede lille avis, siger jeg. Når jeg siger lille, så er det fordi, jeg lige hensynede til papirvisen. Øh, og der kunne jeg se her for, øh, der kom en måling her for et stykke tid siden om, at af alle, så har Kristi dagbladet på en massen. flere læser end din papiravis. Øh, det må være skidt for selvforståelsen. Nej. Altså, det, jeg synes, det er en naturlig udvikling. Ja, at alle, alle aviser, selv politikken, som er Danmarks største papiravis, øh, er en nicheavis. Og øh, det var helt åbenlyst, at den niche, som ekstrabladet havde på papir, den er flyttet over digitalt. Men nu, men, og, og, og nu bringer du mig sådan set videre, fordi jeg bemærkede forleden dag et tweet fra dig, hvor du sad, øh, var det dig eller var det egentlig medarbejder, der sad med en god gammeldags papirudgave af Jamen, det var i går her på folkemødet, ja. hvor, hvor folk sad og læste papiravisen, og, og så, vi sagde den og så, og så, ud. <laughs> ja, præcis, du gav den gratis ud. Og det fik dig så til at skrive, at øh, rygterne om papiravisens død er, er stærkt overdrærende, ja. eller hvad? Ja, fordi det, det man ser på det billede, øh, det er at, hvem det er, der sidder og læser i papiravisen. Altså det er folk på min alder, altså midt 50'erne og op efter, mens øh, unge mennesker vil ikke sidde med en papiravis og læse den. Og det er jo sådan set uh, helt, uh, det vi bare har taget konsekvensen af, det at hvis I ser på Ekstrabladets papiravis, så er den rettet imod et uh, ældre publikum, som stadigvæk er indineret. Vi plejer at sige, det er en indineret dansker, der læser Ekstrabladet. Og det kan være alle mulige på politiske farver. Og så er der enormt meget om pensionsordninger og hvordan man gør uh, for sit helbred, altså livsstilsorienterede sygdomme. Fordi det selvfølgelig er det, de mennesker, som køber den her vis og betaler 23 kroner hver dag, det er virkelig mange penge. Ja, de skal have nøjagtigt det, de gerne vil have. Og det... Men, men, men Poul Mersen, er problemet så ikke... så altså, kan du sige, for indeværende, så har du så en niche af lidt ældre mennesker, men hvis der ikke kommer ny papiravis læsere til, så det, kan det godt være rygterne om, at papiravisens stod er for indeværende, men... Jo, 20 år altså, ude frem, ja, så er der jo jo flere tilbage. Jo, jo, desværre. jo. Men det er jo heldigvis, kan man sige, nogle andre der måtte til stilling til det selv selvom jeg aldrig meget meget <laughs> længe som chefredaktør så, så, så, så for, forventer jeg trods alt ikke at sidde der til jeg er op midt 70'erne. Men men er altså, det er der heller ingen diskussion værd på om om papiravisen? Den, den dør, det gør den jo. Gør den. Altså det? Den bliver jo udefaser før eller siden. Af. Jeg vil sige på oservis bliver der ikke den allersidste, fordi lige nu det stof man har i så er for kort og fyndigt og meget velerejnet til at læse på nettet hvorimod jeg tror. En avise, som Weekendavisen har heller ikke haft travlt med at blive lagt, øh, lagt online. Det kommer nok til at holde lidt længere, fordi den, der er sådan altså nogle long reads i, og den ligner i struktur en bog mere, så, så jeg tror altså ikke, at din bliver den sidste. Nej, det, det tror jeg bestemt heller ikke. Nu øh, der... læste jeg forleden da, at øh, de gamle, gode gammeldags øh, vinyl-LP-plader en, en, har en kæmpe revival for Det Er det sådan, vi skal opleve øh, papiravisen? Altså, det kan godt være, at de får en kæmpe revival, men jeg, jeg kan ikke huske, at jeg har været gæst noget sted for nylig, hvor at der var nogen, der pludselig satte en plade på fladespilderen. Så, så jeg tror øh, ikke, man skal overdrive omfanget. Og på samme måde tror jeg også, at det er øh, uundgåeligt, fordi jeg kan bare se på min eget læsemønster. Altså, det er jo flere og flere øh, aviser, jeg, jeg selv læser på, på iPad i stedet. Jeg, jeg kan egentlig ikke forstå, hvorfor det er sådan en, en stor sag, fordi det vigtige er jo, om folk læser. Mm. Og, og det gør de jo. Altså, så vidt jeg er orienteret, læser de mere avis øh, end nogensinde. Der var sådan nogle øh, undersøgelser for nylig. Øh, I ved nok endda præcis, hvilke undersøgelser jeg, jeg, jeg, jeg taler om, men som konkluderede, at nej, det er ikke sådan, at man kun sidder og læser kattehistorier øh, på facebook Folk sidder faktisk og læser rigtige øh, nyhedshistorier, øh, også long reads for the New Yorker, øh, og hvad ved jeg. Og der bliver læst mere avis end nogensinde, jo, men og så det, kan det da være lige ja, lig lig lig jeg plejer jo altid, er plejer den altid, den altid at sige, prøv at høre, jeg driver jo ikke en papirmølle. Altså, jeg er publicist, <laughs> og derfor må det jo handle om at komme ud til flest mulige mennesker der, hvor folk er. Og det må jo handle om stadigvæk at kunne være i stand til at skabe det, der jo har været besværligt. Det er jo selvfølgelig transformationen fra papir, som er en super god forretning. Altså, ved du hvad, vi får folk til at betale ekstremt mange penge for at Den har også annoncer, og hvis man er ekstrabladet, så får man derfor til at gå ned og hente den selv i kjorten. Så er ikke engang bringet ud til den. Så det er selvfølgelig stadigvæk en vældig god forretningsmodel, som ikke er kopieret endnu. Det vil vi jo selvfølgelig forsøge... Og du har også massageannoncerne bag i papir. Ja, de er, de, er, de, er også. de er også gået tilbage med dem. De er okay. også flyttet digitalt. Altså, men det der, man er nødt til at skabe på nettet for at få den langsigtede journalistiske udvikling, altså at vi kan lave alle de dybdeborende historier, vi er nødt til at have to indtægtskilder, vi kan ikke finansiere fremtiden alene på annoncer på nettet, så derfor skal vi have folk til at betale for noget af det, vi laver. Lang, vi betale... Hvor det lang tid bliver vi med i jeres papiravis. Jamen, altså, det, det, det er sådan et rigtigt journalistspørgsmål. Jeg ja, <laughs> ja, er en journalist Der er simpelthen så meget nostalgi omkring papirer blandt journalister. Jeg tror ikke, jeg kender større mimoser omkring papirer end journalister. Altså, jeg er helt enig i det, for det, som I andre tog Det er ikke det, det handler om. Det handler om at blive ved med at udgive blad. Men kan I så få nogen til at betale for jeres plusindhold, som er jo i jeres betalingsunivers? Hvordan går det med det? Jamen, det går godt. Altså, vi har flere, der nu betaler for vores plusindhold, end der køber avisen på plan. Men man skal også bare lige huske, de betaler 39 kroner om måneden, og de betaler altså 23 kroner for vores daglige avis. Så det er... Ja, det afgørende er jo netop. Hvor mange penge kommer der egentlig i kassen? Ja. Æ, papir versus øh, online. Det, altså online, ja, det vi lever af på eksempel, det er, at vi er kæmpestore online. Og det, den, som er markedsleder online, får hele puljen, så vi satser på at blive endnu større. Fordi så smadrer vi alle omkring os. Nu kalder vi jo det her øh, mediemagasin for et holdningsbordet mediemagasin. Og derfor vil jeg så godt for, for egen regning byde ind i hvert fald med, med, med en pointe, som jeg har tænkt mig over. Jeg synes jo, det er ekstremt opmuntrende, at øh, den Tibet-sag, som for øjeblikket nu ser ud til at blive indevendt igen efter en skandaløs undersøgelse i første omgang, at det er resultatet af god gedin journalistik, især udført af Jesper Thunel fra Danmarks Radio. Er I ikke enige i, at det på en eller anden måde giver anledning til noget optimisme på fagets vegne, at vi kan den slags? Jo, øh, ja, jo. Både år, selvfølgelig. Selvfølgelig er det det, vi skal kunne. For fanden, altså det... Det er det, vi er uddannet i. Nej, det, der gør mig deprimeret ved den historie, det er da at alt det, som vi startede med at snakke om i forhold til det politiske. Altså, hvorfor er der ikke et folketing, der er vi at vælte over hinanden af farvelse over, at de ikke har fået alle de materialer, de selvfølgelig skal have, at statsministeriet selv har kunnet formulere, hvad for nogle søgekriterier man skal finde øh, find materiale efter. Og sådan noget. Altså, det er da det, der er... Det er da det, der er katastrofen, at der heller ikke er et flertal for at forfølge øh, nogle af de øh, klare øh, brud på lovgivningen, som, som øh, Støjberg har, øh, har haft i sit ministerium. Bare fordi flertallet ikke er øh, anderledes i folketinget, jamen, så, øh, så, så er det så en, en accept, der er. Hvis ikke pressen var der, hvem skulle så være der? Anna jamen, Jeg er også i godt humør over, at, at Tibet-kommissionen er genåbnet. Altså det, jeg håber, man vil øh, nå frem til det er om, om jamen, jamen, hvem øh, der egentlig gav ordrene. Fordi det, det, når, du, når du siger, at du efterspørger forarvelse, altså, så synes jeg, det er svært at forarves. Øh, før man ved, hvem man skal forarve sig på. Er det udenrigsministeriet? Er det justitsministeriet? Er det øh, politiets øh, øverste ledelse? Jeg ved ikke nødvendigvis. Nå, men konkret er det jo noget med, at man ikke har fået de papirer, man skal have. Ja, men du kan ikke konkludere... Hvis du fx ser politiets ledelse, så er det jo deres egen IT-afdeling, der kommer randen og siger, vi har lavet et tjek, og vi har fundet øh, en masse mails udenfor. Altså, der, det er jo ikke et forsøg på at skjule det. Der kan du sige, ministerierne, der er ansvars... Øh, øh, nemmere. Altså, de har ikke gjort, hvad de skulle. De har ikke spurgt de relevante partier, hvis de var holde op i ministerierne. De har foretaget nogle søgninger, som har været øh, groteske, Øh, søgeordsmæssigt. Men lige præcis øh, politiet og de mails, de har tilvejebragt nu, det er jo resultat af politiets egen IT-afdeling, så det er vanskeligt at sidde og blive meget forarvet over det, fordi de har jo ikke været tro, de har bare i det. Men jeg ser flere, der skriver ude på de sociale medier, kunne vi dog for pokker bare for Jesper Tynellis spidsen for den der kommission? Siger det på en masse mere om, hvor dygtig en journalist Jesper Tynellis er, eller siger det noget om, hvor uformående øh, kommissionerne er? Ja, jeg synes først og frem, at han er dygtig, men det siger også noget om de der kommissioner, at øh, de overhovedet ikke kan komme til bunds i de her ting. Derfor er det godt, at vi har journalistikken. Men jeg vil sige, i forhold til det politiske, jeg savner Bjerde Røn. Fordi jeg savner en eller anden, der har ild i røven, og siger, at nu skal vi videre med dem, have de der papirer på bordet. Altså, vi vil ikke finde os i, at der er ting, vi ikke kan få på bordet. Og så synes jeg det, jeg ranker mig også lidt på, på vegne af journalistikken, over at det så er journalisterne, der er nødt til at gøre det her. Det synes jeg, det viser mig alt ønskeligt tydelighed, hvor vigtig journalistik stadigvæk er. Vi havde Jesper Tunel inden for noget tid siden, netop for at fortælle om hans gravearbejde, også i forbindelse med andre sager. Og, og det, der måske er lidt påfald, nu kan man sige, den her den er jo så blevet rigtig stor, men Jesper Tunel har jo ret vedholdende gravet i en masse af de her sager. Men problemet synes jeg lidt at være, som Nynne også kommer ind på, at der bliver lavet ekstremt meget grundigt arbejde, det bliver lagt frem, men det resonerer meget lidt i offentligheden i virkeligheden. M må jeg ikke lige komme med en sidebemærkning der, for jeg synes heller ikke, at vi skal sidde og prinse os fuldstændig overdrevet. Altså, hvor mange, hvor mange øh, grundige journalister er der i det her land? Altså, vi, vi, vi kan måske øh, nævne en, en stykker, og så slutter et skuespil også der. Langt de fleste af os beskæftiger os med komplet ligegyldige ting fra morgen til aften, sidder og vandrer <laughs> ting øh, ude i øh, det her nyheder, som øh, nogle andre har skrevet. Det foregår også på Instagram. Og og Jeg ja, sidder og snakker med andre journalister, hælder vand I ud af ørerne. Altså, altså vi render rundt og snakker om identitet, som langt de færreste af os faktisk er i stand til at påtage Så ja, der er der enkelte lysende eksempler. men, men altså. Jeg kommer ikke til at det, ja, er gutter, på, at de, selvfølgelig. Og Paul skal sætte en masse midler af til det. Det er også derfor, det er meget interessant at følge de i medieforhandlinger. Hvor, meget, hvor mange penge skal der være til Public Service? Hvor mange penge ja, skal det, der være til en randstation? Det, det, det, vigt, det vigtigste er sådan set, at de private medier kan få lov til at køre videre, fordi i samme øjeblik der bliver alt for mange offentlige penge ind i det her system. Så synes jeg, vi har på alvor problemer. Men Jens, for tydende sidder bag. jo på en produktionstation. Det, det er også fint, og at de skal også bruge en masse af deres penge på at grave, og det kommer vi også til. På, jeg... der er færre og færre. Vi er overhovedet ikke uenige. Ah, altså, godt. tværtimod. Altså, det vil også være ubehageligt, helt, hvis vi sidder helt, og i uenige ligefra. Ja, det går ikke. Hvorfor er det et problem, at der er offentlige penge i dem? Altså, jo, fordi, forestiller du dig, at det sætter begrænsninger for, hvor meget kreditjournalistik, der kan laves? Det kan jeg da garantere dig for. Altså, alle de gange, hvor vi har i Lars gravet Lykker omegne, så har jeg da med det samme både direkte og indirekte trusler om, nu skal jeg også lige huske på, at jeg får 17 millioner i mediestøtte, ikke? hvor jeg bliver ved med at sige, at det er en helt afgørende vigtigt for mig, at jeg kan undvære de der 17 millioner, fordi hvis jeg skal være uafhængig af alt, hvilket Æsterbladet skal, så er jeg nødt til at skabe en forretning og en mulighed for, at vi stadigvæk selv kan finansiere ligegyldigt, hvad der måtte ske. Så er det vel bare at sige nej tak til de 17 millioner, så er en tvivl ud af men, verden? Jo, men prøv høre, vi vil da gerne have de penge, så kan, jeg grave, så kan jeg ansætte 34 journalister til at grave for de 17 millioner. Men hvis der ligesom er bundet op på, at det skal ske med en bestemt øh, dagsorden, altså at jeg skal være pænere og sødere og alt muligt andet. Jeg må lige forstå, Paul, altså hvad er det for en pression du er udsat for? Jamen det er ligesom, at man bliver ved med at sige til mig, at... Øh, Hvem er man? Jamen det er både på de sociale medier og folk, der er medlemmer af Folketinget, alt muligt. Ja. Der siger til dig, at du skal arbejde for en bestemt dagsorden. Du skal ligesom forstå, at nu får du også 17 millioner af Men synes, synes, det er ikke en direkte trussel, ikke? Jeg synes bare, at det, I lidt ligger læ op til, det er at øh, jamen, der bliver kun råd til graverjournalister, øh, hvis øh, der ikke øh, bliver, bliver skåret i, i public service. Altså, sagen er, at Nynne startede med at sige, at der bliver produceret uendelig meget ligegyldig øh, public service, også fordi der er utrolig mange platforme øh, på Danmarks Radio. Og der det er vil også jeg sige, øh, det ville da nok være muligt at omprioritere det, sådan så der kom nogle flere journalister og øh, nogle, øh, nogle, nogle færre øh, klumme- og livstids stilsjournalister. journalister. Det skal ikke ikke forestille mig Og så alligevel gennemføre besparelser i lyset af, at, at folk har ændret medievaner og orienteret sig. Må jeg så ikke spørge at... den kommende politiker? Æh... Lover du, jeg bliver valgt Nej, <laughs> men i hvert fald, nu har du jo Kan du hjælpe, under, nu har, nu kan I, hjælpe du jo... i det her program til <laughs> Nu har du jo hjælp, meldt meld under faderne, Så jeg vil tage mig den frihed og kalde dig en slags politiker. Hvordan vil du som politiker sikre, at der er den der armslængde, som Poul Madsen siger, er så ekstremt vigtig, når der er penge mellem medier og, og politikere? Jamen, jeg synes, at, at den armslængde er der. Altså, og det synes jeg, at de skandaler viser Altså, du har lige nævnt Tibetkommissionen, en konsekvensen af Jesper Thunelles afsløringer er, at Timelkommissionen, selvom man allerede har brugt over 23 millioner kroner på kommissionen, den bliver øh, genåbnet. Altså journalistik har konsekvenser, og vi ser det hele tiden. Så, så jeg synes, at den der overdrevne angst øh, for, at, øh, at, øh, at, at politikere øh, blander sig øh, direkte, i, øh, eller lukker munden på, det er jo en historie i sig selv, hvis de forsøgte på det, Altså, det er jo en forsid på Ekstrablad, hvis Lykke, at han kan skændes med Paul massen på diverse uh, sociale medier, og straks så uh, bliver det også dækket i Paul Massens uh, egen avis. Uh, diskussionen forbliver ikke på de sociale medier. Det har jeg da set flere gange. Ja, ja. Så, så, så jeg ser simpelthen ikke, at uh, medierne er udsat. System, systemet er selvregulerende. Jamen, ja, uh, altså, det er det til en vis grad. Jeg, jeg tror faktisk også, at uh, der er den der armsling. Når, når jeg bare siger, det er, at vi kan jo sagtens, jeg kan jo sagtens forestille mig et scenarie, hvor Acerbladet graver noget frem, øh, som gør, at øh, de bliver rigtig sure. Ikke, ikke bare lykkes øh, nattetweets til mig, men noget, som virkelig betyder noget. Ikke? Og der er det bare, at jeg er nødt til at have skabt en forretning, synes jeg, og har haft en mulighed for at skabe en forretning, hvor jeg kan frasige mig enhver offentlig krone. Fordi jeg kan sagtens komme i den situation. Jeg synes, politikerne skal holde op med at blande sig i medierne. Jeg synes, der er, også undskylde mig omkring det her forli lidt den der med, at der er de gode, og så dem, vi ikke kan lide. Og det med det, politikerne ikke kan lide. Jamen, de kan ikke lide Danmarks radio. Altså, det, jeg kan godt lide Danmarks radio. Men der er en ting i Danmarks radio, jeg godt synes, man kan skære væk. Men jeg synes, det også lugter langt væk af en eller anden ideologisk kamp mod Danmarks radio. Du lytter til Radio 24.7. Og så skal vi jo lige afslutningsvis her runde selve folkemødet. Og stort set alle danske medier har jo tilstedeværelse her. Nede ved havnen i Alinger har vi TV2's store telt. Lige overfor ligger Danmarks Radios. Og naturligvis sender Radio 427 også fra Folkemødet. Og derover men... no, på den anden side, der har vi ekstra blad for det ikke skal være løgn. Jeg kan også se information. Og information, <laughs> og information ja. Hvorfor, hvorfor egentlig? Altså, hvad, lad os, lad os blikket en ad. Hvad, hvad giver det, at vi sidder her i en kælderlokale i Allinge og sender den rart, vi plejer at sende fra København? Er der overhovedet, giver det overhovedet andet, end at vi får lov til at få en tur til Bornholm og hygge os her? Altså, nu, nu har jeg også selv været med til at sende uh, det ned ned fra havnen, hvor, som, som beskrevet, uh, det er, har en stor en uh, scene, og... Uh, jeg synes selv, det er fantastisk at være på folkemøde, fordi jeg møder... Det, det er jo ikke det, jeg spørger om. <laughs> Nej, præcis, er ikke men, jeg spørger om. Men, men jeg mener faktisk, at, at der er borgere, som kommer herover, for at møde politikere, og for at høre debattører, men jeg mener, sagtens vi kan argumentere for at der også kan være journalister. Jeg tror der er masser af folk som synes, at hun er en fantastisk kommentator, som gerne vil over og høre hvad hun har at sige i diverse debatter. Som læser på Avis og tænker, "Gud, der er på en masse, nu går vi lige over og snakker med ham." Altså hvorfor vi kan jo ikke sige os fri for at være ofte mennesker. Alle de mennesker der sidder ned på tv 2 sen, de kommer ind i folks stue hver eneste dag, og det gælder også for deres folk. Så jeg tror da, at de mennesker der er herovre på folkemødet, de synes godt at det er meget fedt at der er nogle mediekendte, så vi er jo på godt og ondt en del af folks liv. Øh, Sikker det sagsagere, man for, at vi skal være herovre og diskutere medier og journalistik? Mød folk. Ja, men det, ja, altså, jeg har også stor fornøjelse af at være her, og det har jeg jo blandt andet fordi der er den der mulighed for at folk kan netop sige til dem, hvad så med den historie eller hvad med det, hvad tænker du om det? Du har lige haft en chance over på ekstra blad, man kan stille spørgsmål. Altså chefrektøren, ikke? Altså det er fint. Der hvor det er ved at gå galt for folkemødet, det er, at der er alt for meget lukkede webcirkler på det her folkemøde. Det udvikler sig år efter år til at blive mere og mere. Og det synes jeg er forkert, fordi så skal man holde op med at kalde det et folkemøde. Det svenske, som ligesom har været forbilledet for det her på Bornholm, har udviklet sig til, at alle store kommersielle partner, både inden og uden for, for medier og politik, nu er til stede og laver webarrangementer i nu. Men hvorfor er det, at vi ikke ser den historie udrullet nogen steder? Jeg har nemlig hørt den samme historie om, at toppolitikere bliver bestormet med henvendelser fra diverse bureauer, der utroligt gerne vil over for deres kunder kunne sige, se, kom og spise middag med, med den og den toppolitiker, fordi så kan vi skrive det ekstra på regning. Det er jo en oplagt historie for din aviser. Ja, men en altså, vi har lavet den hver år, så vi kommer også til at lave den i år øh, fra Folkemødet. Det, det er jo klart, at vi har ligesom gået rundt i de her to dage, hvor vi nu har været her, Altså, og kigget på, om det nu var rigtigt, den fornemmelse, vi havde, ikke? Øh, og det er min klare øh, oplevelse, at øh, der er kommet flere af de der lukkede arrangementer. Er det noget, du kan genkende alligevel? Jamen, øh, det er det da... Øh, altså, hvis, hvis jeg skulle sige, hvad, hvad jeg synes er godt ved øh, for Folkemødet... Jamen, du har ret i det, du siger med lukket. Altså, Liberal Alliance's øh, båd... I går hørte jeg Esben Kær fra P1 dog klage over, at han ikke havde fået billetter, så det er ikke alle, der kan være øh, på, på båden. Men du har der ret i, at der er øh, eksklusive steder, som er svære at, øh, at skaffe sig adgang til. Og, øh, og hvis man ikke har været i fjernsynet for nylig, så kommer man øh, aldrig nogensinde ind. Men grundlæggende så synes jeg, at, øh, at folkemødet er dejligt derved, at der er normalt så meget øh, konflikt. Og det er jo også fordi, det er sådan øh, medier arbejder, det er, at vi dramatiserer historierne, så ikke folk falder i søvn, når de læser dem. Men her på folkemøde, der kan man jo se, politiske modstandere og også debatører, der normalt er uenige, mødes i fredsomlighed, og det virker som om, de kan lide hinanden. De går frivilligt derhen og skældes som venner og fornøjelse af hinandens selskab. Og det er der noget utrolig livsbekræftende i. Noget andet er så jeg også vil fagligt vil sige, at jeg går altid efter, at der er arrangementer på folkemøde hver gang, som kun er her. Helt unik. Vaufakis, for eksempel, vi I kunne huske fra den øh, græske gældskrise. Øh, ja, hvem ser nogensinde ham? Ja, ved, på motorcykel osv. Nå, men han kommer og taler i EU-kommissionens telt, og så kommer der øh, en meget berømt, måske har I hørt om ham, Piotr Pamerantsev, øh, forfatter, øh, russer, som har, har skrevet. Øh, Nothing is uh, true, everything is possible, eller den hedder noget, Lid, lidt i den stil, som har solgt også i Danmark uh, på engelsk. Og, og det er sådan nogle folk, altså jeg har sat korrespondenter til, jeg ved ikke hvor mange gange, at, få, at lave interviews med bare Farkis, det er aldrig lykkedes, for det er kun kæmpe store amerikanske aviser, og her er han så, og han taler sikkert kun for 30 mennesker, der skal i Nej, der kommer... Men, men hvis jeg lige skal, skal fortsætte det der med mediens arbejde, hvad er det man får ud af at møde politikerne herovre, frem for at blive for eksempel det, at producerer? Altså, jeg har haft nogle, nogle debatter nede på den store scene for nogle år siden, hvor vi diskuterede politikerled, og jeg oplever, at politikerne herovre er, som du også siger, løsrevet fra de der sædvanlige børnehavslagsmål der er inde på Christiansborg. Paraderne er nede, skuldrene er nede, man har fået nogle øl og meget ofte kan de jo rigtig godt lide hinanden på kryds og tværs. Så jeg synes egentlig, at jeg har haft nogle debatter herovre, som har haft en anden karakter, som har haft sådan en, en, et andet reach i forhold til, til folk, hvor man netop får indblik i nogle af de overvejelser, dilemmaer, de er i, som jeg ikke synes, de er super gode til at lukke os ind i normalt. Så jeg synes egentlig også, der er noget fagligt i det for folk, som ikke øh, er herover, men sidder bag skærmen. Altså, jeg synes, der bliver en anderledes type udsendelser. Jeg synes, vi i hvert fald med politikerne kan sætte en, en anden type debatter i gang og få en anden type refleksion. Så, jo, så jeg synes, der er, også, der er lidt i det. Jeg har jeg haft debatten om øh, medier, der sender øh, journalister i håbetal til Roskilde-festivalene, hvor man måske sådan kan diskutere, hvad er udbyttet af det. Er Folkemødet sådan ved lidt hvad det angår at udvikle sig til en pendant til, til Roskilde-festivalen? Nej, det synes jeg ikke, men altså, det, det er jo, man kan jo godt forstå, at folk, der ikke er til stede på Folkemødet, undrer os over. Det er en luftbro, der er fra København til Rønne, hvor alle dem, der er inde på Christiansborg og rundt om Christiansborg, alle medier ligesom bliver fløjet herover, og det er de samme mennesker, der møder hinanden. Men, men der var det er godt. Nu har jeg lige bare siddet og kigget ud af vinduet her. Jeg har set Poul Nyrup komme forbi, jeg har set Karl Hols komme forbi, og folk kan stoppe de her mennesker, og tale med dem. Og det, synes jeg, er den vigtigste funktion overhovedet ved Folkemødet. Jeg oplever også i de debatter, jeg øh, laver og deltager i, at der er mere lose stemning i debatterne. Mm, yeah. Og jeg tror faktisk, det er sjovere for folk at overveje dem end et uh, normalt tv-program, fordi der også er mennesker, i stedet for, at man står og skins på sådan en sædvanlig måde, som i Clemens-debatten, så er man pludselig nogle mennesker, som faktisk taler sammen. Hvis man så kigger lidt fremad, er der noget, som kunne gøres bedre, udover eventuelt at åbne op for øh, de ellers meget lukkede fester, der kører i mediecirkler her. Jeg var altså det i en af dem i går, og er faktisk ret gode. Trude Pedersen eller Egmont? Nej, det var Egmont. <laughs> altså, et lukket. <laughs> altså, jeg synes, man har ret ved ind, fordi halvdelen af avisen handlede tidligere om folkemøde. Det er nedeskaleret i, I erkendt af det er ikke øh, alle er her. Men vi har stadig luftbroen her, ikke? Vi har stadig luftbrunen herovre, men jeg synes også, der er mange andre, øh, andre mennesker. Man skal jo prøve det. Det er jo det. Altså, man er solgt til folkemødet. Jeg havde utrolig mange fordomme om det. første år hvor jeg har ikke, og ingen indbyde mig til at komme. Og da jeg så fandt vej, så var det jamen, fantastisk. Jeg følte som om jeg, blev, <laughs> som om, jeg havde været vildtet. Blev, men, men helt ærligt, altså <laughs> som, som Borg nævner nok de fleste medier i Danmark er jo private, de er på skudt selvom hvor mange journalister, de vil sende over, hvis de giver faglig mening for især, der er halv deres folk her, så er det at være med det. Og det blev øh, de sidste ord her fra øh, fem glade folkemøde-deltagere i Røde 24 øh, kælder i Jællinge. Tak til dig, Anna Liebach, tak til nybagt Folketskanal, og tillykke med det. Uh, tak til dig også, på en Massen, og tak til dig, Nøjne Bjerre Christensen. Det var jord øh, og for denne omgang. Du lytter? Radio 24